Végzett. Valahol a nagy magyar alföldnek egy kicsike tanyáján éldegélt egy család. Apa, anya és két gyerek. Mind pogácsa kedvelők. Ha a mamának volt rá ideje, s kedvében akart járni övéinek, sütött nekik egy nagy tepsi pogácsát. Egyszer azonban liszt helyett mérges rovarírtószert gyúrt a tésztába. Ízre nem volt rosszabb, így hát jól bepogácsáztak, s reggelre meghaltak mind a négyen az apa, az anya, a gyerekek. Negyed nap eltemették őket, s aztán összejött a rokonság, meg a közeli és távolabbi szomszédok, ahogy az már illik, halotti torra. Homokibort ittak, s hozzá a maradék pogácsát majszolgatták. El is patkoltak, mind ahányan voltak. A mentősöknek, az orvosnak, a két hordágyvivőnek meg a sofőrnek már nem akadt dolguk. Csak fejcsóválva körüljárták azt a sok halottat, és mielőtt visszaindultak volna, megettek néhány pogácsát, ittak rá egy kis bort, kivéve a sofőrt. Bort nem ihatott, mert vezetnie kellett, a pogácsát pedig nem szeret de ami még ott maradt a tepsiben, azt újságpapírba csomagolva letette az ülése mellé, hogy kárba ne vesszen. Jó lesz, az még gondolta valakinek. És most viszi.